Ja, då är det fredag och då är det jag, Tage Johansson, som har det här halvtimmesprogrammet och som hörs i eten i kanalen Radio Maranata. I förra fredagens program talade jag om den heliga ande, hur vi behöver den heliga ande för att till exempel bli född på nytt. Att uppleva också att gåvan är given, att bli uppfylld av den heliga ande och så vidare. Och det handlar ju naturligtvis om att den heliga ande är en skapande kraft. Vi vet att Jesus ger en tydlig undervisning i Johannes evangeliet det 16 kapitlet. Och han talar om att efter att han har stått upp och eh, tagit sin plats på faderns högra sida att han utbått sig till fadern att få sända den helige ande i det syfte att den skulle utföra sina gärningar genom den enskilde och genom församlingen. Och Jesus säger så här då När han kommer som är sanningens ande då ska han leda dig fram till hela sanningen. Det han ska inte ta av sig själv utan vad han hör. Det ska han tala och han ska förkunna det för eder vad komma skall. Han ska förhärliga mig till jag och mitt ska han taga och ska förkunna det för eder. Den heligande förmedlar alltså Kristus livet till det sina. Jag fick en tid sedan upp ögonen för en mycket värdefull bok jag har i mitt bibliotek. Och den heter Andens Ambensämbete, ja, skriven av A. J. Gordon med förord av F.B. Meyer. En mycket värdefull bok, och jag tänkte vi ska ge utrymme för att jag ska läsa. Några sidor ifrån den här boken. Och där handlar det om andens styrelse. Det är en väldigt viktig och intressant del av den heliga andens verk. Så jag ber dig att läsa från den här boken. Ja, vi börjar där på sidan 77. Från pingstdagen har den helige ande inhaft en helt och hållet ny ställning. Hela styrelsen av Kristi församlings angelägenheter har sedan den dagen varit honom anför trod. Den dagen tillsattes den helige ande såsom församlingens förvaltare i allting vilket ämbete han ska förvalta efter omständigheterna enligt sin egen visdom. Han är beklädd med sån auktoritet att han ger sitt namn åt denna tidsålder. Det är endast en annan stor händelse till vilken skriften riktar vår blick och det är Herrens andra tillkommelse. Till dess lever vi i pingstens tidsålder och under den helige andes styrelse. Den helige ande som kommit ner för att inta den himla farne återlösarens plats har med rätta blivit kallad Jesu Kristus ställföreträdare. Och honom har församlingens hela ledning blivit anförtrodd tills Herren återkommer i härlighet. Hans uppsikt sträcker sig till den minsta detalj i vården om Guds hus, i det han underordnar allt under huvudets vilja och styr allt i överensstämmelse med Guds plan. Hur klart framstår ej detta i tolfte kapitlet av första Korintiebrevet? De mångahanda ämbetena bestäms av den ene förvaltaren, den helige ande. Gåvorna är mångahanda, men anden är den samme. Kraftverkningarna är många mångahanda, men det är samme Gud. Många Mångahanda tal, men allt efter samme ande. Tro genom samme ande. Gåvorna att bota sjuka genom samme ande. <coughs> Underverk, profetior, <skratt> talande med tungor, <skratt> uttydningar, men allt detta verkar den ene och samma anden, utdelande åt var och en sitt så som han vill. Erkännandet eller förkastandet av den styrande allsmäktige andens auktoritet avgör huruvida församlingen ska vara en anarki eller en enhet en synagoga av laglösa medlemmar, eller ett den levande gudens tempel. Skulle någon önska att finna förklaringsgrunden till det stora avfallet vars svarta förmörkelse nu betäcker två tredjedelar av namnkristenheten, så finns den här. Den heliga andes regering och auktoritet har blivit ignorerad i församlingen. Tjänarna i huset har tagit ledningen om hand och förgripit sig mer och mer på huvudets företrädesrättigheter tills slutligen en man satt sig upp som kyrkans förvaltare och vågat tillägna sig namnet Kristi ställföreträdare. Då Herrens ande genom Paulus ska måla laglöshetens hemlighet och avfallets höjdpunkt ger han oss en beskrivning som ingen kan missförstå han sätter sig i Guds tempel så som en Gud och föregiver sig själv vara Gud, står det i andra Thessalonikerbrevet brevet 2 och 4. Vad är Guds tempel? Utan tvivel församlingen. Vet ni inte att ni är Guds tempel och att Guds ande bor i er, står det i första Korinther brevet 3 och 16? Vems rättighet är det att sitta där? Den helige Andes styres man och förvaltare, han alena har denna rättighet. Då Kristus, vår försvarare hos fadern, tillträdde sitt ämbete i höjden sägs oss många gånger att han satte sig på Guds högra hand. Himlen är därför hans officiella plats tills han återkommer i kraft och stor härlighet då han sände ner en annan husvalare att bli hos oss under denna tidsålder tog den sitt säte i församlingen Guds tempel att där härska och leda tills Herren återkommer. Det finns endast en helig stol på jorden, nämligen en heliges tron i församlingen, vilken blott Guds ande kan inha. För en annan att inha den är den mest järva hedelse det behövs alla troende att väl beskåda bilden av en som sitter i Guds tempel och ta lärdom därav. Vi kan väl inte ha någon lutning åt påvedömet som sätter en människa på den heliga andes plats eller åt ett prästvälde som med tvång insätter en orden av ekleacistik, ärkebiskoppar, kardinaler och ärkediakoner i den heliga platsen men låt dem oss ej glömma att ett folkvälde kan göra sig skyldigt till samma synd som prästväldet genom att avgöra högviktiga frågor genom att räcka upp handen istället för att under bön vänta på den heliga andes ledning eller genom att ersätta andens röst med majoritetens röst. Vi medger naturligtvis att den heliga ande gör sin vilja känd i det troendes röst såsom och i skriften där måste dock vara en sån hängivelse under bön till Herren å ena sidan och ett sånt ransakande av skriften under bön och den andra att församlingen i sina beslut kan avge samma bekännelse som det första kristna mötet. Den helige ande och vi har beslutit står i apostelgärningarna 15 och 28. I den djupsinniga undervisningen i andra inte blivit tre. Tycks vi få en vink hur vi kan höra Herrens röst i ledningen av församlingens angelägenheter. Andens ämbete är där tydligt talat om i motsats till lagens ämbete. Dess utsagor är skrivna icke med bläck utan med levande Guds ande, inte på tavlor av sten utan på hjärtats tavlor av kött. Det måste vara ett känsligt hjärta var på denna handskrift ska kunna inskrivas. En oförhindrad vilja var genom han ska kunna handla. Där varest Herrens ande är, där är frihet så står det skrivet på samma bibelställe. Frihet för Gud att tala och handla så som han vill genom oss, vilket föder laglydnad av sig. Ej, frihet för oss att handla så som vi vill vilket kommer laglöshet. Det finns någonting utomordentligt lärorikt i Herrens framställning i hans evangelium eller uppenbarelse som han gav efter sin himmelsfärd angående detta ämne. Breven till de sju församlingarna anser vi i likhet med många av de bästa kommentatorer att vara en profetisk framställning av det på varandra följande stadierna av kyrkans historia dess avfall och återupprättelse, dess misstag och sinnesändring från Herrens himmelsfärd till hans tillkommelse. Och medan Kristi brud ständigt står i fara att lyssna till falska lärare och ledas av onda rådgivare uppmanar Herren henne oupphörligen att lyda rösten av hennes sanne lärare och ledare, den helige ande. Hur kraftig förekommer i denna uppmaning i det stora profetiska dramat? Så som vid öppnandet av det på varandra följande inseglen som framställer Guds domar över den avfallna kristenheten ropet Kom, kom, kom, kom återupprepas så som om församlingen under tuktan skulle oupphörligen lära om igen bönen om Herrens tillkommelse som han lagt i hennes mun från begynnelsen. Kom Herre Jesus! Så hörs vid varje stadium av församlingens avfall en röst från himmelen säga Den som har öra, han hör vad anden säger till församlingarna. Det är förmaningen av honom som har de sju guds andar som sjufalt judet till hans församling under hennes jordiska historia kallande henne att återvända från falska ledare och missledande lärare och lyssna till hennes sanne rådgivares röst. Låt oss nu från dessa allmänna anmärkningar om den helige andes styrelse övergå till de särskilda handlingar och ämbeten i vilka hans myndighet gör sig gällande. 1. Den helige ande i sitt ämbete och styrelse i församlingen. Då Paulus talar till de äldste i Efesus säger han Så ha nu akt på er själva och på hela jorden i vilken den helige ande har satt er till biskopar att vårda Guds församlingsord i apostelgärningarna 20 och 28. Tydligen blev biskopar eller pastorer i begynnelsen givna av Guds ande. Ämbetet och dess innehavare blev båda givna genom direkt gudomlig utnämning. Vi finner detta på ett avgörande sätt framställt i brevet till Efesierna. Han har uppfarit i höjden. Han har tagit fångar till fånga och givit människorna gåvor. Han har också satt somliga till apostlar, somliga till profeter, somliga till evangelister och somliga till herdar och lärare. För de heligas fullkomnande till ämbetets verk till kristi kropps uppbyggelse. Står det i Efesierbrevet 4, 8-12. Herrens uppförande och andens nedfarande är här framställda i sitt nödvändiga sammanhang. Först intog Kristus sin plats i himmelen, som huvud över allting, åt församlingen. Sen kom den heliga anden ned för att begynna sitt verk till Kristi kropps uppbyggelse. Naturligtvis är det huvudet som leder kroppens uppbyggande så att den sammanfogas och växer till ett heligt tempel i Herren. Och det är den helige ande som övervakar detta byggande eftersom vi är uppbyggda till en Guds boning i anden. Därför blev alla dessa ämbeten genom vilka detta verk ska utföras bestämda av Kristus och inrättade genom anden som han sände hit ner. Antag nu att människor uppfinner ämbeten som inte är nämnda i uppenbarelsen och uppsätter i församlingen en orden av påvar och kardinaler erkebiskopar och ärkediakoner är detta icke en förmättenhet vars värsta frukt ej endast medför oordning i kristi kropp utan föder av sig olydnad mot den helige andes styrelse. Men antag å andra sidan att vi med vörnad bibehåller de ämbeten som blivit inrättade för att ständigt bibehållas i församlingen och dock åtar oss att fullgöra dessa efter vårt eget behag och egen vilja. Är det en mindre förolämpning mot anden? Ja, det var alltså boken Andens ämbete, ja. Gordon. Den gamla en bok. Den trycktes ja, i början av förra seklet. Ja... Det är en mycket värdefull bok. Och det här är mycket, mycket aktuellt i vår tid. Då det handlar om till exempel församlingen. Så är det viktigt att det blir en andens skapelse. Alltså den heliga anden skapar någonting. Den skapar eh, gemenskap. Den skapar... Eh, klarhet i vad Guds ord lär om hur den heliga ande kan hjälpa oss då det gäller Herrens verk i tiden. Vad gäller församling, jag har citerat tidigare men jag vill göra det ännu en gång. Som någon förkunnare har eh, sagt och det har jag skrivit ner här i min bibel. Hur en församling den föds fram ur ett andligt skeende. Det vill säga då den heliga ande får komma till. Den som kan upprätta och föda fram då det gäller församlingen. Så att det blir alltså någonting, församlingen någonting som föds fram genom ett andligt skeende. Det här andliga skeendet det finner vi under vissa tider i gudsfolks historia. Och det inte har funnits förutsättningar alltid. Det beror beroende på vilket utrymme den heliga ande har fått. Och hur om den har fått leda eh, och uppenbara var en församling är. Och det här andliga skeendet, det är någonting som man inte kan ta sig, men den heliga ande är den som åstadkommer, till exempel väckelse. Och väckelse, det innebär att man vaknar upp, det blir ett uppvaknande som resulterar i att man söker sig tillbaka till ordet. Den heliga ande arbetar alltid till att söka oss. Få, få oss att komma in i ordet. Varje tendens till avfällighet sker ju genom att det blir ett avvikande från ordet. Men församlingen då, den föds alltså fram i ett andligt skeende. För det är ju en organism, en kropp. Man talar mycket i vår tid om att starta en församling till exempel. Människan kan inte starta och inte organisera församlingen. Då blir det bara en förening, en korporation. Man kan väl säga så här, vi upplever i hela världen är full av olika typer av verksamheter. Men en levande församling, det är någonting annat. Och som Paulus skriver om att det ska vara en Guds boning i anden. Och den ska växa upp till ett heligt tempel. Den heliga ande behöver alltså få det utrymme att det ska kunna bli en verklighet. Den ska vara den som leder. Det är väldigt, väldigt viktigt i den levande gudens församling att det som ska ske sker genom den heliga anden. Att välja ut ämbeten eller till exempel det som har en tjänst. Att det handlar om att det är någonting som den heliga anden har lagt ner i människans liv. Så att det som är involverad i en församling har blivit tillsatt av Gud och har ett ämbete. Att man inte väljer ut äldste till exempel efter tyck och smak. Utan att det är Gud som upprättar församlingen genom att han för lämmar tillsammans. det blir kristig kropp i tiden. Det är en underbar bild på församlingen. Det finns så många ting här att ta upp som inte hinner nämnas i det här programmet men vi kan ju till exempel uppleva och se när vi läser i skriften att det har alltid varit frågan om att Gud utför någonting genom den helige ande. Vi vet till exempel då efter en lång tid var det 400 år som det var tyst i Israel. Men så var tiden innan att någonting nytt skulle begynna. Och då var det genom den heligandes verkan som någonting nytt begynte. Och det begynte då till exempel med Johannes döparen. Som redan i sin moders liv blev uppfylld av den heligande. Jag har ett annat exempel när det Jesus själv. Han gjorde aldrig någonting förrän den Dagen var inne när han döptes av Johannes så kom den heliga ande som en duva och sänkte sig över Jesus. Och från den dagen började han eh, sitt, att utföra sitt uppdrag. Att utföra vad den heliga ande utförde i hans liv. Den heliga ande behöver dig, din kropp. För att eh, den är ju kallad till att vara ett tempel åt den heligande. Liksom församlingen är ett tempel åt Gud. Där Gud ska få verka. Och är det så att inte församlingen är byggt upp. Som det apostlarna fick göra. De byggde upp någonting som var efter Guds ritning. Det handlar inte om att kunna att man... Utförde någonting efter vad människor kan tänka sig kunna passa. Utan här var det frågan om att följa en mönsterbild. Men då det gäller den enskilde människan så tänker jag ofta på det här ordet i som jag också har citerat. Jag citerade det tror jag det förra programmet. I romabrevet 6 och 17 där det handlar om att det är Paulus tackar för att de inte längre är syndens tjänare. Utan att de har blivit av hjärtat lydiga att följa den mönsterbild som har blivit given. En, en mönsterbild. Vi har en mönsterbild i ordet. Och denna mönsterbild vill den heliga ande upprätta i var och en. Och så som församling. Det är ju detta som är så stort med den heliga ande, att vi kan uppfyllas av anden, vi kan ledas av anden och vi kan få uppleva det profetiska genom den heliga ande, att den får avslöja och hjälpa oss, avslöja det som ska ställas till rätta och uppenbara ting som Gud vill utföra. Och som, vi läs, som Gertrud läste här i boken så hänvisade jag också just detta till de sju sänderbreven som avslöjar för oss vad som sker då inte den heliga andes uppenbarelse får råda i en församling. Den måste vara rådan i en församling för att den ska hänvisa till det ord som vi ska mottaga. Och få uppleva hur att anden gör ordet levande. För det är det levande ordet som åtskiljer själ, ande, märg och ben. Och det är också en domare över hjärtas uppsåt och tankar. Ja, allt det här som jag har vidrört och genom det som lästes i den här boken Andens ämbete avslöjar för oss. Hur viktigt är det inte att få uppleva eh, en vandring i den helige ande? I de många egenskaper som vi har vidrört här. Hur den helige ande avslöjar. Hur den helige ande leder. Och som det står i apostelavgärningarna. Som eh, rakt igenom apostelavgärning var det som var dominerande. Att man aldrig ut, äh, gjorde någonting, befallde aldrig någonting utan att först upplevt den heliga andes ledning i detta. Därför står det så triumferande i det är väl trettonde kapitlet vi och den heliga ande. Nej, så är det inte. Den heliga ande och vi. Annars kan det ske att det blir tvärsom. Att människor men den heliga anden naturligtvis ställer aldrig upp på, på det som människor har eh, skapat genom sin eh, insikt. Därför får vi uppleva att vi behöver den heliga andes insikt. Och att alltid vara medveten att den heliga ande alltid för till ordet. Den heliga ande går aldrig utanför ordet. Utan den fast med leder till ordet. Den. Och då som jag läste nyss här i början av programmet att han, Jesus skulle sända den heliga ande för han denna heliga ande skulle leda var och en till hela och fulla sanningen. Och det sker därför att den heliga ande är sanningens ande. Därmed får vi sluta då vår tid där ute nu och önska att detta ska spåra dig till att fördjupa dig i Biblens undervisning om den helige ande.